Ez az önkényes mérvadó. A mikrofonok mögött Puzsely Róbertel és kollégámmal, barátommal, Horváth Oszkárral. Az SMS számunk 06302010909. Ezen írhattok nekünk, szólhattok hozzá a témáinkhoz. Engem személy szerint rettentően idegesítenek a tautológiák, és egyik szenvedélyem, hogy a köznyelvben szokásos tautológiákat, vagy ahogyan azt a azt a nyelvészet kifejezi pontosabban. A pleonazmusokat, azokat összegyűjtsem, és, és hát ezekről egy hosszú listán van, hogy melyek azok a, azok a kettős mondások, kétszerezetten mondások, amelyek a leggyakoribbak a nyelvben, és polgárikot nyertek olyan mértékben, hogy nap mint nap hallod őket, meg nap mint nap adott esetben használod őket. Ha ismersz ehhez hasonló ö, Tautológiákat, vagy te magad használsz Vagy idegesítenek a környezetedben Elhangzó ehhez hasonló tautológiák 063020909 Az SMS számunk Említsünk néhányat Ilyen például az a Kérdés, amit anyám Rendszeresen ö, Felvett, mondjuk anyám egyébként Több ízben javasolja nekem, hogy vegyek nyaksálat Ami maga egy Tautológia, mi az, hogy nyaksálat? még, igen, hogy még milyen van... sálat vehetnék a nyaksálon kívül vajon de egy kicsit túl van magyarázva a dolog de anyám rendszeresen megkérdezi hogy hol vagy helyileg nem, nem, nem kérdeztet túl a dolgot egy kicsit, tehát a hol vagy az pontosan kifejezi azt, hogy a helyemre vagy kíváncsi igen bele van fogalmazva még egyszer az értelme, de saját magával kb tehát egy picit olyan jelenség mint amikor a, a, a milyen báró húzza ki magát, a fogva Münchhausen-báró. Münchhausen ugye a saját magamat megfogom a hajamnál fogva, és kiemelem valahonnan. Igen, tehát... vagy, mint a, vagy mint az azonosságok ugye, a matematikában, bár hogy a matematikai fogalom is a tautológia, és arról nekem fogalmam nincs, uh -huh. de ugye azok a találós kérdések talán ide tartoznak, hogyha egy tehén egy óra alatt egy kiló füvetlegen le, akkor hány tehén hány óra alatt hány kiló fűvet le? Ugye? Vagy, akarsz. vagy hogyha negyedik Béla 12 év alatt 50 rendeletet, hozott, akkor 30 rendeletet négy év alatt hányadik Béla? Hozott. Hozott. De egyébként formailag, nyelv, nyelvészetileg tautológiának számít az is, hogy nagyon szeretlek tégedet. Ugye, megkettőztem egy ragot Tehát egyszer már kifejeztem azt, hogy rólad van szó De, de még egy ragot azért oda teszek Hogy biztos, biztosan ne félre, hogy kit szeretek nagyon Várjuk továbbra is A tautológiákat 063020909 Említünk néhányat csak, hogy tudjátok Pontosan miről van szó Hány óra van most? Teszem fel a kérdést Miért van szükség arra, hogy most? A hány óra van, az nem kifejezi azt, hogy éppen az aktuális időre vagyok kíváncsi? Eleve, Mi az, hogy most? Eleve lehetetlen válaszolni a kérdésre, mert ő azt kérdezte, hogy most, tehát amikor kérdezi, hány óra van, de ha, ha én... E, Úgy értett, képes... hány óra volt az előbb? Igen, mert én 15 másodperccel később fogok erre válaszolni, és ugye attól függő, hogy mit mondok időpontot, hogy mennyire lassan válaszolok a kérdésre. Ö, meg én, én azért elcsatangolok közben a csak. Ö, Vegyük észre azt, hogy ugye szoktuk azt mondani, hogy te itt van rólam egy fotó ö, fiatalabb koromból. És minden fotó fiatalabb korodból van. Tehát az a polaroid is, amit egy perce csináltál, azon egy perccel fiatalabb vagy. Igen, igen ez is egy tautológia, bár azért az az igazság, hogy amikor azt mondja, hogy fiatalabb koromból, azzal kifejezi, hogy nem idén készült. Tehát azért esetleg... Ez Értem, bizonyos, gondol, bizonyos értelemben pontosítja a dolgot, de továbbra sem kapunk autológiákat, amit nem vagyunk hajlandóak elhinni, hogy ti nem küzdötök ilyenekkel. Mint például én, amikor kínzó fájdalommal küzdök. Milyen fájdalom? kínzó fájdalommal. Tehát még, még milyen fájdalmat ismerünk? Ismerjük az élvezetes fájdalmat? Vagy ismerjük az unalmas fájdalmat? Mert ilyen nincsen. A fájdalom az kínzó. Tehát a kínzó gyötrő fájdalommal küzdök, az egy kicsit már úgy érzem túl van magyarázva 0630 2010 909. Ide tartoznak a Bacon és is hasonló fogalmak, vagy az tévesen ennek a, ennek a tréningruhás változata nem, az igazi nagy a nagymenő Nem, a Bacon Salonna az tökéletes autológia, Bécönnel kifejezted azt, amit akartál, azt, amire vállalkoztál. A zilet penge is ilyen egyébként, mert a franciában, hogyha én jól tudom, a zilet, az a pengét jelenti, nem mellesleg, az első pengegyártó cég, zsillett, és az, az, az egy márka név is emellett, de ugyanakkor a penge szónak a jelentése is ez. Uh -huh. Ha jól tudom, de persze nincsen franciából nyelvvizsgám. 0630 20 10 909 az szám. Otólag már hiába bánod, mondom. <gül> Mi van? Hogy bánhatnád hogy mint utólag? Hát, a, ha bánod, akkor utólag vagy. Mi az, hogy utólag már bán... előtte még bánhattad? Utólag? Hiába. Micsoda őrület? Micsoda hülyeség? Mi az, hogy utólag bánod? Nyilvánvalóan, ha bánod, Bármit utólag Bármit utólag fogod bánni. Utólag bánod. Így van. És egyébként vannak olyan tautológiák, akik, amelyek olyan messze mennek a pleonazmus útján, hogy már ön Fordul már ön fut ki. Mondjuk, amikor arról beszélsz, hogy három kerekű bicikli. Itt a dolog úgy indult, mi hogy valami cikli? túlmagyarázol, de valójában a három bicikli az nem létezik, hiszen az a tricikli. A bi-cikli az nem lehet három kerekű, teljesen Mert a bi világos. az kettő. Mert a bi az kettőt jelent. Ennek megfelelően az összes ilyen mód, amikor mi Megpróbálunk valamit elmondani, de valójában sokkal több szóval mondjuk el, és ezáltal elkezdjük halmozni, vagy a ragokat, vagy a jelzőket, vagy a tagokat. Ez mind arról szól, hogy mi időt szeretnénk nyerni. Valamit el akarunk mondani, de kevés az időnk, úgy érezzük, és ezekkel a bővítményekkel, amelyek elvezetnek minket a tautológiához, valójában értékes időt nyerünk, hogy a oda odabent a fogaskerekek, azok egymásnak feszülve termeljék az újabb és újabb intellektuális <gül> tartalmat, amelyel, amely, amelyel úgy érzem, hogy adós vagyok. Ezért megkérdezem, hogy hány óra van most. Ezzel nyomatékosítani is szeretném azt, hogy ez a kérdés, ez neked szól, nagyon komolyan gondolom és légy szíves, figyelj oda erre. Ö, ami még kitermelhet ilyen jelenségeket, az a dalszövegírás. Ugye a dallamnak ki kell jönni, ezért azt mondom, hogy tetégedet. Te, te téged, ami népies forma egyúttal, de hogy benne van egy párszor az, az hogy téged. Tudod, azt gondolom őszintén, hogy a, té, a, a tégedet, az az a népszáján egyfajta nyomaték akar lenni. Tehát, hogy így te vagy az én rózsám. Valójában nem elég az, hogy rózsám vagy. Szeretném jelezni, hogy te mert a rózsám vagy azt jelenthetné, hogy az egyik rózsám vagy, de nem te vagy, egy rózsám lehet. És a négyszögletű kerekerdő, kérdezi Zsolt, négyszögletű kerekerdő az pontosan ugyanez az ön ellentmondás. Azt írja a kedves S.M.S. író, összekeveritek a tautológiát a redundanciával, Tautológia például, kék az ég, mert az ég kék. Redundancia, amikor olyat mondasz, ami felesleges, mert a többiből kikövetkeztető. Erre utaltam az előbb, hogy vannak a, a tréningruhás tautológia a redundancia. Tehát ott, ott másik ö, mezőnyben indul. Mikor megérkezek haza, és a csajom azt mondja, már itthon is vagy, nem, nem, éppen földön. Hol, hol máshol, teljesen világos nem, ezek, eze, Ugyanilyen a lamans csatorna, ugye a lamans csatorna, ugye a lamans, az azt jelenti, hogy a csatorna Amikor azt mondod, hogy lamans csatorna, akkor az a csatorna csatorna De ha azt olvasom, hogy van, aki olyat állít, hogy pink szín. És állítólag nők azok, akik a pink rózsaszín fogalmat használják. Merők is ismernek több rózsaszínt is. Fáradnak, fáradt Azért. vagyok. <gül> Ez itt továbbra is az önkényes mérvadó, a 90.9 Jazzin. Kapunk üzeneteket a Facebookon és SMS-en keresztül. Bence írja például, hogy a Deviszont az micsoda egy jelenség. Mondja ezt Bence, akinek egyébként a neve önmagában is lehet, hogy egy, egy felesleges szószaporítása, amennyiben a C azt jelenti, hogy Ben. Csoportos tím munka, empirikus tapasztalat írja a kedves SMS író, <gül> és egy nagyon-nagyon okos megfejtés, mely szerint hátgerinc. Ugyan milyen gerinc lenne, mint hátgerinc, de, de egy Ez sok... tényleg olyan, mint a nyakság. Abszolút. És itt van például a kulcs Ugye a slussz az maga a kulcsot jelenti. Futballlabda, ugyanebben a helyzetben, ugyanerről van szó. Ugye a futball az eleve tartalmazza a labda kifejezést. Tehát a futballlabda valójában láblabda, labda. CD-lemez. Labda négyzet. CD-lemez, az milyen? De a DVD-lemez hiszen a CD az kompakt disc a lemez az pedig, ugye a diszk maga a lemez SMS üzenet felmerül a kérdés rosszkor zavarok? ugyan mikor zavarhatnál ha nem rosszkor? ha jókor jönnél, nem zavarnál vagy ne zavaj, de azt csinálhatod rosszkor is vagy zavar, de azt, azt jókor ledegradál kibiszidál. <Sz> Itt is egyébként az unszimpatikus is ilyen, jó az unszimpatikus nem pont ilyen, de ott egy görög képzővel látunk el egy latin képzett szót. Hát már a képzővel, már még egy képzőt rárakunk, ami ráadásul nem is, nem is illeszkedik. Hogy is hívnak téged? Te <Sz> <Sz> ki <más? Sz> Tényleg, tényleg időhúzásnak találom a leg... Nyilván egy csomó abból származik, hogy nem értem a latin vagy görög eredetű előtagot, de rengeteg abból adódik, hogy akarok mondani valamit, csak tényleg nem tudom mi az. Írta is az egyik SMS író, hogy hirtelen akartam mondani, ami önmagában nem érzem, hogy tartalmazna a mi témánkat, de időhúzásnak kiváló. Vagy például az internethálózat hiszen az internet az nemzetközi hálózat, nem? Ezt jelenti. IQ hányados. De hát könyörgöm, a Q az már maga a koeficiens, az a hányados. Intelligencia hányados, hányados? Vagy hogy érted? És rengeteg ilyen van, iszonyatos mennyiségűt kaptunk, az az igazság, de hát a, a, a kiváló, az a menthetetlen helyzet. <gül> Nos, amiről megkívánunk emlékezni a műsor ezen blokkjában, az a Zseb TV című tévéműsor. Ugye az államszocializmusnak volt egy ilyen népnevelő, gyermeknevelő szándéka, és ez a Zseb TV-ben csúcsosodott ki a Zseb TV nézése közben. Mi kisgyerekek, akik a 80-as években éltük a gyerekkorunkat, azt érezhettük, hogy van egy tévé, ami tényleg a miénk, amit, amit hozzánk hasonló gyerekek hanem is gyártanak, mert tulajdonképpen láthattuk, hogy egy mókus báb áll a kamera mögött, ővelek köszöntött be a Zseb TV, de hogy azt éreztük, hogy ez, ez tényleg a miénk, ez a, ez, a, ez a tévé tényleg a miénk, és végignézhettük újra, meg újra, meg újra pontosan ugyanazt. Tehát, Tehát mindegyik a... ZsebTV-ben pontosan ugyanazt történt, és a, a ZsebTV-n belül a, a műsorblokkok is pontosan ugyanúgy zajlottak. Hát tulajdonképpen a gyermek kalambó volt ez, vagy a kalambóra való rákészítés volt ez. Igen, ugyanarra a hálóra ráhúzunk, vagy vázra ráhúzunk, mindig egy picit más tartalmat, de a szerepek nem változnak. És jött mindig a furfangos Frigyes Mester. A találós kérdéseivel a gyerekek közül az okosabbak mindig tudták a választ, de volt néhány, amit csak Frigyes Mester tudott, tudott és móka Miki. Aztán mindig jött a versmondó lány. Menetrend szerint jött a Haka Pessimaki, meg a Szuhai Balázs által eljátszott Hiszékeny úr. És újra, meg újra, meg újra, meg újra, ugyanazt kellett megnézni. 0630 20 10 909 a nosztalgia helye. Ez az az SMS szám, ahol megírhatjátok, hogy vajon nosztalgiát éreztek, egyfajta terméketlen múltba évedő nosztalgiát, vagy pedig az idegbaj ettől. És hogy segítsünk titeket, az élmény felidézésében egy kis bejátszással is kedveskedünk! Figyelem, figyelem! Jobb, mint bármely varázslat! Egyet fizet, kettőt kap! Szervusz, Akapesi Maki! Szerviz, Na, árulnál nekem, miféle szenzációt hirdesz legújabban. Mindig a legújabbat, Miki Géma! Akapesi legújabb találmánya! Egyet fizet, kettőt kap! Jól esett hinni, hogy a tehetségem bontakozik ki, Holott csak a majom csapott be. Megérdemeltem, hogy kettőt fizessek, és egyet se kapjak. Ha, ne búsuljon, kap egyet. Egy csokoládét, ja. hogy ne búsuljon. Köszönöm szépen. Jó lesz ebéd utánra. Ugye, ha kap nem váradni, <hazá> ha kap así, vár addig, mert ha, kap así, ha kap Nos, azért itt jó látni, hogy Hakapesszimaki, ki és a hiszékenyúr között egy társadalmi felállás az, ami megfigyelhető. Ugye, hiszékenyúr testesíti meg a sötét, ostoba tömegembert, aki semmi mást nem akar, mint a megváltást nagyon könnyen, fáradtság, izzadság nélkül itt és most azonnal meg, megtanulni egy nyelvet 5 másodperc alatt egy varázsigének a révén, vagy megszerezni egy családi házat anélkül, hogy egy téglát egy, a másikra kéne rakni, és akkor itt van a, a, a, a Hakapeszi Maki, aki nem más, mint a burzoá a gonosz kapitalista Nyerészkedni vágyó rohadék Ő a rendszer ellensége De hát a zsebtévében a rendszer Nem lehet ellenséges módon megmutatni Ezért ő az, akit egy báb játszik Igazából egy bábbal nem lehet leszámolni Egy báb nem lehet ellenség, Egy bábnak megbocsájtunk, egy báb az aranyos, kedves És hát itt van velünk Móka Miki, aki nem más, mint a bátor Kommunista, ő tulajdonképpen a párt Ő tulajdonképpen a védelmező állam Amely Megvédelmezi a hiszékeny urat a Hakapessi maki -tól. nem engedi, hogy a Kapeszi Maki gonosz módon kizsákmányolja a hiszékeny urat, ugyanakkor megleckészteti, segít hiszékeny úrnak tanulni, végül pedig, amikor már mindenki azt várja, maga a hiszékeny úr is, hogy meg kell büntetni, ha kapeszi makit a csalásért, akkor ő megbocsájt a makinak, és megkapja a maki is a csokoládét. Bizonyos mennyiségű csokoládét megtarthat egyébként a hiszékeny úr is. A kommunista, a párt igazságot tesz, és végül mindenki örül, és egy újabb tanulsággal leszünk ok okosabbak, bölcsebbek, amelyekre az MSNP Központi Bizottsága megtanított minket, hogy itt bizony a Tőkés rendszer az lépten nyomon az ostoba sötét tömegembernek az átcseszésére ö, ö, irányítja, vezérli az energiáit, és hogy elől a kommunista, a bátor kommunista Móka Miki személyében megvéd, megment minket. De a feladat, hogy legközelebb ne legyünk ilyen hiszékenyek, mert a párt nem lehet ott mindig. Hiszékeny úrnak fel kell nőni a kihívásokhoz és meg kell tudnia önmagát védeni a makiktól és a még veszélyesebb makiktól mert tudjuk, hogy vannak ilyenek is. Annyira aranyosa, hogy áll azzal a tábla csokoládéval ott a, a, a színész, és a kamera felé próbálja fordítani, hogy ezzel ismerjük fel, tehát ott már, ott már azért beköszönt a mai idők előszele. Az az igazság, hogy a szomszédok népnevelő szándéka azaz az ifjúság számára nagyon-nagyon hasonló formában köszön vissza ebben a, ebben a zsebtévében. fantastikus Fantasztikus belegondolni, hogy gyerekkoromban mennyire imádtam, és így most visszanézve ezt az egészet, ez a, ez a, ez a sötét didaktikussága az egésznek, ami, ami áthatja a komplet septévét, az akkor engem valahogy nem zavart. Valahogy úgy éreztem, hogy ez hozzá tartozik, lehet nézni a makit, mindig ugyanaz történik, de valahogy élveztem, valahogy elszörföztem ezen, talán úgy, mint a lakosság nagyobbik része a kalámbon. Érzem, hogy azért nyilván ezt a véleményt nem gyerekkorodban alkottad. Az nem. egyébként súlyos, hogy ez gyerekeknek szól. És ami valahol súlyos, hogy ugye a hiszékeny úr egy olyan problémát vet fel, Ami bármelyikünknek eszünkbe juthatna, de a tévéből most megtudhatjuk, hogy esetben ne jusson kimondani ezt a véleményt, mert lehűjézünk. Akkor olyan hülye vagy, mint ez a szereplő, és ez egy picit ö, ö, nem tompítja a társadalmi éleket, hanem elnyomja? Azt hírja a szírja kedves SMS író, ha kapeszi csikorgatom a fogam álmomban. <síl> Tudod mi a súlyos még, hogy az, hogy mutatják, hogy a kamerát is egy báb kezeli, az egy picit ilyen, ilyen mátrixos, eredetes egymásba ágyazottság, hogy az álom álmodja az álmot, és, és akkor a gyerekben is felmerül, hogy ő a Truman Show egyik szereplője és az anyukáját is elbábozza -e valaki. Ez egy para? Ijesztő és nyomasztó az az igazság. Minden esetre a kedves SMS író azt írja, hogy I love lány, a másik SMS író is azt mondja, hogy kajálta a versmondolány. Én is úgy voltam a versmondolányjal, minden trükkök ősapja, amikor a könyvből kilép a versmondulány. És én, én, én annyira imádtam ezt, az annyira csodálatos volt ezt látni, hogy a versmondulány ilyen kicsi, és így kijön a könyvből is, ez, ez hogy lehetséges, hogy ez egy, olyan volt a mi számunkra, mint egy kész csoda. Én ilyen élmény csak akkor éltem át, amikor a Terminátor második részét megláttam 1991-ben, és azt éreztem, hogy te jó Isten. Ez 77-ben történt, hány évesnek tűnt ez a lány? Versmondó lány? A versmondó lány szexi volt, és a versmondó 20 valahány éves volt, de oh. imádtuk, imádtuk, és ilyen, ilyen, ilyen szoknyája volt, és nagyon jó kedve volt, és egyáltalán az, hogy, me, hogy verset lehetett hallani a, a tévében, hát ez, a, ez is egy olyan jelenség volt, ami a rendszerváltással úgy tűnt el, mintha ott lett volna. Kaptunk SMS-eket a 06302010909 SMS számunkra, azt írja a kedves SMS író, hogy ő Takács Bálintot legszívesebben megverte volna. Ugye a... Zsepptv-ről beszélünk, Takács Bálint is állandó szereplője volt a történetnek, akit mók, ami ki, úgyhogy átöltözött, és a Takács Bálint nem vette észre a különbséget, ő is egy báb volt. Igazából a rossz fej emberek, azok nem emberek voltak a történetben, hanem mindig bábok, hogy ne lehessen őket gyűlölni. Az osztályellenséget nem lehetett megmutatni húsvér valójában, mert az be kéne ugye, börtönözni. A kisgyerekeket nem lehet szembesíteni ilyen horrorral. Ezért a, báb, a bábnak meg tudunk könnyen bocsájtani a báb. A báb Rossi, rossz útra téved, azt gondolja magáról, hogy ő kapitalista, azt gondolja magáról, hogy ő kapzsi, nyerészkedni akar a másikon, át akarja a másikat vágni, de jön a kommunista, aki húsvérember, ember, Miki képében, és felszabadítja a társadalmat, felszabadítja a közjó érdekében mindannyiunkat. Miért kell a, az akkori rendszert szimbolizáló karakternek is bábnak lenni? A Talán csak nem őt is felelősségre vonhatnák Nem, majd, nem, nem, egyszer? a Móka Miki nem volt báb ja, Munka Miki az hús, húsvér Móka Miki Volt olyannyira, hogy Levente Péter játszotta a, a vers hondolány az pedig Vencel Vera volt uh -huh. Ilyen eszközben kiderült, hogy te ezt tudod Fejből, ne, nem pusztán nem ki pusztán, akartam delíteni Nem pusztán szexi, de Vencel Vera További tautológiák, amelyeket Kaptunk Bocsánat, azt mondja A Facebookon egyébként önkényes mérvadó Néven vagyunk fel és ott írta nekünk Ákos Mester, hogy új nóvum ugye, ez is egy gyönyörű fordulat nem beszél arról, hogy ezzel a név hogy Ákos Mester szereplője is lehetett akár a, a ZsebTV-nek mert lehet, hogy Mester Ákos, akkor viszont csöndbe vagyok akkor viszont nem a ZsebTV-nek volt a szereplője igen. de viszont azonban <tos> mi, minden autológiát szépen. lehet bővíteni este 23 órakor igen, ez gyönyörű kicsit túl van magyarázva a dolog, én is úgy érzem a lényeg a lényeg <tos> mit akarsz ezzel mondani? <tos> És sok ilyen. Engem legjobban az az miatt irítál, írja a kedves esemesíró, mint egy ragály úgy terjed. Ez egyébként nem helytelen, csak nem szabatos. De rettenetesen hangzik, tehát nekem összeszorul a gyomrom, hogyha meghallom. Kecskemét és solt között van egy benzinkút, írja az esemesíró. Felirat rajta, shopbolt. Nice. Most jelenleg úgy gondolom, hogy ennyi ebből elég. Most egy jelenleg? A, egy autológiával fogalmazva. Azért majd idővel lereagáljuk azokat, amik megjelennek. de SMS-falom. Nos. Megfigyeltem azt, amikor különböző televízióknál dolgoztam, hogy a híradókban a, a hírolvasó az deréktól fölfelé mindig kifogástalan eleganciával van öltöztetve. Van rajta zakó, nyakkendő, méghozzá kifogástalan, tehát azt lehet mondani, hogy ott tényleg a Pierre Cárden, a Versace ezek mind, mind mind felvonulnak. Megvan a filmekből az a pillanat, amikor a híradóadás előtt három másodperccel rántják ki a gallér és a bőre közül a papír hogy addig se izzadjon, akkor kezdjen el izzadni, amikor már látszik. Tehát, hogy annyira makulátlanul adják át a csomagolást, mint amikor nem akarod, hogy új lenyomat legyen egy, egy tükrös üvegajtón és könnyékkel nyitott ki. Tehát nagyon, mint a hímes yeah. tojásra yeah. vigyázol. Yeah. Ezzel Ezen, szemben. Ezzel, ez mutatja a média hazugságát, és mi sem jobban annál, mint hogy deréktól lefelé ugyanezek a hírolvasók rövid nadrágban és strandpapucsban vannak. Már és, amelyik. És ezt. Ez fulláltalános a televíziókban. És, és amikor én ezt kívülről láttam, én fogtam a fejem, hogy te jó isten ez milyen már hogy milyen förtelmes hazugság, itt nem arról, tehát, hogy az, hogy a média hazudik, az nem azt jelenti, hogy a mondók a szájukkal hazudnak, mert ez is nem ritkán előfordul, tehát félreértés ne essék, ez is tök általános a médiában, hanem arról beszélünk, hogy maga a média jelenlét elemileg hazug, tehát arról van szó, hogy ami látszik, az játszik, ami a képernyőn van, az az image. Az sugárzik át az otthonokba, ami a képernyőn nincsen, az nincs, az nem létezik. És nincs is belső igény, semmiféle szükséglet a média médiakreátorokban, hogy ezt a két jelenlétet összehangolják. És hogyha megkérdeznéd, mondjuk egy hírolvasótól, vagy egy szerkesztőtől, vagy egy programigazgatótól, hogy miért van. Deréktől lefelé, rövid nadrágban, meg papucsban, akkor azt, azt válaszolná, mondja, hogy a lámpák azok. Azt ma azt válaszolná, hogy iszonyatos forrúság van, és Aha. hát hadd szabadjon már neki ott, ahol nem látszik, nem fölöltözve. De ha azt és akkor meg ezek után miért lenne. van fölül Ez lenne a kérdésem mondani. ezután, hogy akkor viszont deréktől fölfelé miért van öltön nyakkendőben, miért nem lehet híreket egy pólóban vagy egy ingben felolvasni, már ha olyan forróság van. És akkor ő erre azt válaszolná, hogy azért, mert megtisztelem a néz. A megtiszteled a nézőt? Komolyan? Te vagy az, aki megtiszteled a nézőt, akkor, amikor deréktől lefelé, ahova pont a néző már nem lát be, ott rövidgatyában is és strandpapucsban vagy. Ez, tehát az, hogy hazudok a nézőnek, pofán hazudom a nézőt, már a jelenlétemmel, már, a, már a, a képernyőn nem látszó jelenlétemmel is, ezt hívják úgy, hogy megtisztelem. Ez valami döbbenetes. A középkorban a templomi szobrok azok mindig ki voltak faragva teljes egészében. Akkor is, ha deréktól felfelé lógott ki a falból. És akkor is, hogyha egy olyan helyen volt a templomban, hogy hátulról nem látszott, mert a sarokban volt, és ezt onnan tudjuk, hogy sokszor ezeket a szobrokat kibontották a, a templomból, mert ki kellett a restaurálás során bontani a templomból, és akkor látták csak, mert amúgy az semmilyen módon nem látható, hogy a szobornak a hátulja is ki van faragva. Vajon mi másért, hanem azért, mert Isten az látja hátul is, elől is. Nem az ember szemének készültek azok a szobrok, hanem az örökké valóságnak, a, az abszolútnak. És ez a nagyon súlyos különbség a modern média valóság, meg a középkori templomi valóság között. Hogy az egyik az az abszolút igényével lépett fel, a másik az meg semmi mást nem kínál, mint látszatot. Igen, a szőnyeg alá söprés, a jó munka ezzel szemben meg a lelkiismeretednek végzett. A te, lelki, a te pontosan tudni fogod, hogy mikor végeztél fél munkát, vagy mikor keltetted a látszatát tiszteletnek, amit amúgy nem fejeztél be, hiszen látszatot keltesz, tehát ha nem látszik, kit zavar az? Hát arról van szó, hogy a papírmasé díszlet az önmagában a valóság meghamisítását szolgálja. Általában ezek a papírmasé díszletek, ezekben a televíziókban azt a illúziót akarják kelteni, hogy mi profik vagyunk, hogy mi gyorsak vagyunk, hogy mi önökért vagyunk, hogy mi közvetlenül a helyszínről, mi a leggyorsabban, amikor kirakják bögéjük azt a négy-öt órát a, a, a, a különböző <gül> időzónákkal, <gül> Tokió, időzónákkal <nyajon. gül> hogy Tokió meg London, micsoda mocskos szemfényvesztés. Ki gondolja komolyan, hogy azokra az órákra szükség van? Hány óra van most Tokióban, Sanyikám? Most? De én fél kettő. Ha az igen, akkor, akkor nagyon gyorsan, akkor most csak önöknek. Ez a szennyes szemfényvesztés valójában semmi más nem szolgál, mint azt az illúziót, hogy a, a valóság a tévéstudióban sokkal intenzívebben, sokkal közvetlenebbül és sokkal gyorsabban történik, mint már bárhol máshol, tehát ott érdemes követni azt. Sok SMS-t kaptunk a 06302010909-es SMS számunkra. Itt uh, van velünk a kedves SMS író felidézik. Bocsánat, a szám, tehát mi kaptunk a számunkra, érkezett a számunkra. Itt, uh, számunkra, <gül> igen, kétszeresen is számunkra. <gül> igen. Számunkra írt SMS-eket, az számunkra. SMS számunkra küldjetek, legyetek szíveset. Hm. Maki haragvágó ollója, ha otthon veszekedés van, csak annyit kell mondani, nyisz és elmúlik, én a mai napig használom, működik. Íme, íme. Azért nagyon örülök, hogy írt nekünk Hányan Hiszékeny nagyon keresik úr. azt az ólót, szóval nálad van. Kedves Hiszékeny úr, nagyon örülünk, hogy hallgatsz <gül> minket, hallgass minket a továbbiakban is. Kaptunk tautológiákat, de nem egyet, és nem kettőt. Itt van például a Beinvestál. És itt van velünk a visszapillantó tukör. Visszapillantó tükör, mert hova pillantanál máshova, mint vissza? Hát Nos, előre is nézhetsz a tükörrel, ha a tükör mögötted van, de abban az esetben már hátra nézel, tehát a vissza az előre került. Figyelj, mindenképpen visszapillantó tükör, mert ha hátrafelé ülsz, akkor előrefelé tudsz visszapillantani. Így van. Ennyi. Szerintem megéheztem, írja. Mennyire tökéletes tautológia, mert hogy ugyan ki szerint éheztél meg. A megéheztem az egy olyan dolog, amiben más véleményen nem számít rád vonatkozóan, csak a te véleményed. Más szerint te nem éhezhettél meg. Egész konkrétan, a szerintem megéheztem, az egy teljesen fölösleges ö, Már Mármint a szerintem ebben a helyzetben. Nos! Vannak bizonyos nevek, amelyek fájdalmasak nekünk még akkor is, hogyha nem szaporítják a szót, mert hogy önmagukban is túl sokan vannak. Mondok egy rövid történetet, ernő tanár tanárúra Toldi Ferenc gimnáziumban, ahová jártam, felállította az Ági nevű osztálytársomat, hogy akkor ő most feleljen valamire, de ez első napok egyikén volt, kérdezte, hogy fiam, mert a lányokat is így hívta, mi a neved? És azt mondta, hogy Ági, mire, mire a fickó? Te nőnek készülsz, hogy csak egy neved van? hogy <gül> <gül> <De> annyira <gül> keményen elrettette. <a> <gül> De hát ez tökéletes. De hát ez tökéletes. És hát erről akarunk beszélni? Na hát a erről a van szó. Az, az egynevűekről. Éppen az egynevűekről akarunk beszélni. Ott van velünk például Ákos. Na most, hogyha Ákosnak a művészi minősítését tűznénk e ki célul, arra nem lenne elég a műsoridő. Úgyhogy most mar ragadjunk le kizárólag a nevénél. Ákos. Most ő hogy gondolta ezt, hogy ez így, ő ezt így, a maga részéről ákos? Vagy így. Ez, egy, ez, ez mindössze egy keresztnév. Ezt hogy, hogy ment ez át? Én ezt nem értem, hogy ez hogy nyert polgárjogot az, hogy Szerinte ezt a család ő ákostén. Ő gondolta át? ez ugye egy adottság, tehát ő választott a rendelkezésre álló neveik közül nem kitalált egy másikat. Hát világos, de a, hogy gondolja, hogy Ákos? Tehát, a, a, ha valaki mondjuk kiállna és azt mondaná, hogy én holnaptól megjelentetem az első lemezemet, hogy hívjatok, én vagyok, Pál. És azt mondaná, hogy lesz a jövő héten. Pál! De Gyere te el pálra. a Pálra! Vagy hogy lesz Károly! A nagy színpadon Károly! Mond, és a rajongókat úgy hívják, hogy pálosok, ami rögtön összekeveredhet bármilyen kolostorok és szerzetesi rendek. Igen, de, de, de, hogy, de hogy ez, ez hogy, gondol, hogy gondolhatja valaki? Vagy ott van a másik példa Superman. Ez egy DJ-nek a neve. Ő azt mondja, hogy ő Superman. A maga részéről és az ő, ő neki ennyi elég is és ugyan repülni nem tud ugyan nem a kripton jött, de dicsézik legalább, mint Superman de nem azt választ magának ö, művészi névként bárki amit akar? Világos, hogy azt választ amit akar, én nem akarom a Erdei Zsoltnak, vagy Erdei Zsoltnak a jogát attól elvitatni, hogy őt szól, hogy Supermannek hivassa magát. De hát hogy ment ez át? Ugye én kiállnék, és azt mondanám, hogy én vagyok DJ Pókember, és hogy gyertek el a jövő héten az A38-ra, mert én fogok DJ-zni engem, mindenki körberöhögne. Akkor a Superman az hogy ment át? Én ezt nem tudom megérteni. És hát itt van velünk, egész konkrétan az a figura, ugye Prince, aki szintén az egyik kereszt nevét választotta, de vele kapcsolatban a különös nem is az, hogy őtprincnek hívják, hanem hogy volt a karrierjének egy olyan szakasza, hogy ez az ember a nevét egyszerűen elkártyázta. Elvesztette. Én nem tudom, hogy hogyan, én nem tudom, hogy milyen tétbe fogadott, de hogy az ember azért egy kulturális minimum, hogy a saját nevét nem teszi fel. Gondolom, hogy lemez kiadott váltott, és az elsővel olyan szerződése volt, hogy bár téged úgy hívnak, hogy Prinz vagy ákos, de ilyen néven ezt a terméket nem viheted át az értékével együtt egy másik együttműködésbe. Írja a kedves SMS író, hogy a netkát ne feledjétek. Na jó, de hát egyébként nagyon sok ilyen, nagyon sok ilyen van, nagyon sok ilyen műsorvezető van. Hát ott volt velünk Ágnes. Hát Ágnes az elvárta, hogy ő a maga részéről Ágnes. És annyi. De az, hogy, lehet olyan, hogy lehet olyan szerződést kötni egyáltalán, amiben te a nevedet eljátszod? Hát hogy írhatott talán a Prince egy ilyen szerződést, hogy ha elmegyek ettől a kiadótól, akkor nem lehetek prince. Tehát könyörgöm, az te vagy. Hát az milyen lenne, hogyha azt mondanám Oszi, hogy most még Horváth Oszkár vagy, de fél óra múlva már nem vagy az, mert az itt marad a rádióban. Te meg mehetsz is, te hírével, hívd magad, ahogy akarod, love -szimbolnak. Aha, az Oscar leszek akkor. De ez, hogy egyébként ez egy reakció lehetett a prince-től, hogy akkor tudjátok, mint akkor a következő nevem az egy olyan dolog lesz, amit nem vehettek el, mert mert nem ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak gondolom egy elnevezésre, mint egy ábrázolásra. Hát világos, hát a, én egyszerűen ezt nem tudom felfogni, hogy ilyen előnytelen szerződést hogy lehet aláírni? Mert az, hogy mondjuk egy egy ö, kiadónak joga van egy együttes nevéhez, és azt mondja, hogy a, az a név, hogy Rolling Stones az az enyém, és Rolling Stones néven nem léphettek fel, azt még értem tehát valaki a születési nevét hogy játszhatja el? És onnantól kezdve ő nem lehetett Prince valami négy vagy ott albumon keresztül, és nem is volt Prince, de a csávó nem vett fel új nevet, hanem firkált valamit, és ő onnantól az volt, amit nem lehetett kiejteni. Igen, egy kukultartó alakú valamivé változott. Ő igen, és a, pont az a lényeg, hogy az ő nevét nem lehetett kiejteni, meg a zsidóknak jahvé nem lehetett. De, de körülbelül ő, kvázi Isten, az ő nevét nevet doszádra pozícionálta magát, ugyanakkor a klipeknél, amikor a tévében ment, mindig oda volt hírva, hogy ö, szimbol zárójelben a korábban princ néven ismert előadó. Tehát a, a, mégiscsak ott volt a név, de nem Igen. ő használta, hanem Igen. az ő definiálására más. Michael Jackson viszont egy egymilliót fizetett, egy millió dollárt fizetett a vajakomnak, hogy az MTV-n meg a VH1-on akárhányszor elhangzik a neve, abban az adott évben minden esetben kötelező legyen a műsorvezetőnek hozzátennie az eposzi jelzőt The King of Pop. tehát Michael Jackson a pop király. Legalább és igaz volt. És ez egy szerződés? Hát igen. És ez egy szerződés? Na jó, de a pop királyt azt legalább ki lehetett mondani, nem úgy, mint a riválisának a nevét, aki egyébként meg maga a herceg. Te pozícionálta a királyhoz képest bizonyos értelemben és hát azt lássuk, hogy a 80-as 90-es években a Prince meg a Michael Jackson voltak a legfőbb riválisok. Igen, igen. Hát ez így van. Nos, a mi nevünk a egyelőre Puzsé Robert, és én Horváth Oszkár vagyok, ez itt az Önkényes Mérvadó a 90.9 Jazzi Rádióban, és holnap három órakor ugyanebben az időben, ugyanígy fognak minket hívni, még remélhetjük. Ez volt az Önkényes Mérvadó, köszönjük szépen a rekordmennyiségű SM Véget ért a móka már az árul Miki mókatára De ha tetted nem sokára visszavárhat Jóska, sára, terci, perci